A kereszténydemokrata néppárt szerint a Gyurcsány kormány menesztésével a koalíciós pártok visszavihetik a parlamentbe a politikát. Az ellenzéki párt szóvívője azt mondta, az országgyűlésbe csak a nép akaratnak megfelelő politikát szabad bevinni. Halász Zsuzsa úgy véli, a pénteki bizalmi szavazás nem komoly parlamentáris esemény, hanem színjáték. Hozzátette, a KDNP álláspontja szerint egy demokráciában nem lehet szembefordulni a néppel, amely vasárnap megvonta a bizalmat Gyurcsány és a kormányától. Sem a Fidesz, sem a KDMP nem vesz részt a pénteki bizalmi szavazáson, amelyet Gyúcsány Ferenc kért a kormány program és saját személye kapcsán, jelentette be a két párt frakció vezetője kedden. Az ellenzéki politikusok színjátéknak tartják a bizalmi szavazást. Navracsis Tibor álságos színjátéknak nevezte a bizalmi szavazásnak elnevezett tragikomédiát, amelyben, mint mondta, nem kívánnak részt venni. A Fidesz frakció vezetője szerint felesleges bizalmi szavazást tartani a parlamentben úgy, hogy röviddel Gyúcsány Ferenc bejelentése után az MSP elnöksége és az SZDSZ is bizalmát biztosította a kormányfőt. Semény Zsolt a bizalmi voksolás feleslegessége kapcsán megemlítette, hogy a szocialisták már keddi próba szavazást is tartanak a kérdésben. A keresztény demokraták frakcióvezetője azt is kifogásolta, a házbizottság ülésén nem támogatták, hogy az ügyben legalább titkos szavazással döntsenek. Ez az ellenzéki politikus szerint azt jelzi, hogy a kormánypártok nyomást akarnak gyakorolni képviselőikre. Ráadásul, mint mondta, ellenkezik a házszabálya is, amely kimondja, hogy személyi kérdésben titkos szavazáson kell határozni szép jó napot kívánok mindenkinek, aki a demokrácia részvénytársaság mai ülésén is részt vesz és ö, közös ügyeink megtárgyalásából próbálja kivenni a maga részét itt van velünk dr. Rubovski a maga részvényét és a maga részvény csomagját meglátjuk mennyit érez dr. Rubovski György lesz a segítségünkre ebben aki a KDNP vezető helyettes és akit köszöntök az éterben jó napot kívánok jó napot kívánok szeretettel, szeretettel köszöntöm a... Budapest Rádió kedves hallgatóit. Miért nem vesznek részt ezen a szavazáson lévén, hogy ez egy létező alkotmányos eljárás arra, hogy Gyurcsány Ferencet eltávolítsák a hatalmából? Elnézést kérek. Itt nem bizalmatlansági indítványról van szó, tehát ez nem egy eltávolítás, hanem itt arról van szó, hogy a miniszterelnök a kormány nevében és a maga nevében bizalmat kért az országgyűléstől. Től. És mi ezen az ülése minden további nélkül részt vettünk volna, hogyha befolyásmentes álláspontját mondhatta volna el szavazatával az összes megjelent országgyűlési képviselő. Ugye ez a készfeltartásra vonatkozik? Nem, te. ez arra vonatkozik, hogyha... A valamennyi országgyűlési képviselő megkapta volna azt a jogot, hogy titkosan szavazzon a kérdésről, akkor őszinte és egyenes eredményt hozhatott volna ez a szavazás. De az, hogy szavazógéppel szavazunk, ahol minden sajtóorgánumnak is utólag rendelkezésére áll az országgyűlés teljes létszáma és valamennyi név mellett a leadott szavazat, ez gyakorlatilag, ahogy a frakcióvezető urak is mondták, ez egy színjáték lett volna. Hát én nekem nincsen azzal bajom, hogyha a kedves képviselőnk vállalják a saját szavazatukat, tehát ez később számon kérhető rajtuk, nem? Igen, ez is egy érv, a másik érv viszont az, hogy így kézben tarthatja a kormány koalíció elnöksége a teljes képviselőcsoportot, és megvonja a képviselőktől a szabad véleménynyilvánítás lehetőségét. Mert akkor azok a képviselők, akik akaratuk ellenére nem az őszinte álláspontjukat mondják el, akkor megítélésünk szerint kényszerhatására szavaznak és ezt a ehhez a kényszerhez mi nem kívánunk segédkezet nyújtani. Hozzá kell tennem, hogy ebben a kérdésben a nemleges szavazatok száma túl sok jelentőséggel nem bír, tekintettel arra, hogy a bizalmi szavazásnál az országgyűlés a megválasztott képviselők többségének a szavazatával dönt. Ami azt jelenti, a jelen pillanatban egy Csonka parlament, mondom ezt azért, mert két betöltetlen mandátum van jelen pillanatban az országgyűlésben, tehát nem 396, hanem 394 megválasztott képviselő van, hogy, vagy 384, bocsánat, megválasztott képviselő van, hogy ehhez képest 193 igen szavazat kell, akkor kap bizalmat a miniszterelnök, hogyha. A bizalmi szavazáson 193 igaz, ö, igen szavazatot kap. Tehát akkor nem a bizalmi szavazással van problémájuk, hanem azzal, hogy a bizalmi szavazás nem titkos. Így van. Nekünk kizárólag azzal van problémánk, hogy a bizalmi szavazás nem titkos. Napnál világosabb, hogy ezt be is jelentették, hogy ma délután a képviselői irodaházban az MSZP frakció tart, tartott, vagy tart még, ezt én nem tudom pontosan, frakcióülést, ahol megvitatják a kérdést és nyilván fognak csinálni egy szavazást és ahogy ezt a hírekben is lehetett korábban is hallani, el fogják dönteni, hogy kötelező -e az igen vagy nem szavazat. Na most ebben az esetben, hogyha ugye előírják nyilvánvalóan a kötelező igen szavazatot, akkor miért kell ehhez nekünk segítkezet nyújtani, és miért kell nekünk vállalni azt, hogy ezt az országgyűlés döntötte el, holott napnál világosabb, hogy a kormánykoalíció két pártja kezébe van a döntés lehetősége. Hát, magyarul úgy néz ki a kérdés, hogy a pártfegyelem küzd az egyéni képviselőknek az egyéni jösségérzetével. Hát Fett. ez nem egy rossz erőpróba egyébként. Hát, igen, csak ez megítélésem szerint nem fogja megoldani a problémát. Tehát a problémát nem a bizalmi szavazás, hanem a konstruktív bizalmatlansági indítvány oldhatná meg? Egy konstruktív bizalmatlansági indítvány oldhatná meg. Ehhez ugye az kell, hogy ugye ennek az a velejárója, hogy nem elég a bizalmatlanságot előterjeszteni, hanem a konstruktív bizalmatlansági indítványban meg kell nevezni a következő miniszterelnököt. Ezért konstruktív. Igen, és a döntés az egyszeres, tehát nem arról dönt akkor az országgyűlés, hogy a hivatalban lévő miniszterelnöktől megvonja a bizalmat, hanem arról is dönt, hogy ki legyen az utódja. Hát igen, ez igen, ez egy alkotmányos lehetőség egy válság viszonylag gyors megoldására, és a miniszterelnök a... személyének a kicserélésére, nem, megcserélésére. De, hát ez a két fegyver a többséggel rendelkező koalíció kezében van. Ugyan miért? Hát azért, mert ö, egyszerű többséggel kell dönteni a miniszterelnök. Világos, de, de, a, de önöknek, az ellenzéknek joga van arra, hogy konstruktív bizalmatlansági indítványt terjesszenek elő. Épp így joguk van arra, hogy egy olyan miniszterelnök, vagy leendő miniszterelnök személyéről döntsenek, aki az önök megítélése szerint konszenzuálisan, tehát a, úgy az ellenzék, mind a, mind a kormánypártok számára elfogadható. Tehát ezt a lépést önök is megtehetnék. Ehelyett én úgy látom, hogy, hogy, hogy önök azt kommunikálják, hogy ennek a lépésnek a megtétele a kormánypártokra, vagy a kormánypártok valamelyik képviselőjére vár. A körülmények között annak az oldalnak van lehetősége ezt a kérdést feloldani, aki jelenleg a parlamenti többséggel rendelkezik. De Na Most lehet az, hogy egy 20 létszámmal, 20-as létszámmal kisebb ellenzéki oldal előterjeszt egy konstruktív bizalmatlansági indítvány, amiről az előbb önáltal megfogalmazott pártfegyelem eleve kimondja a lehetetlenülés. De, de Rubovszki úr, a miért, a... Beszélünk, miért beszélünk politikai oldalakról, mikor itt konkrétan parlamenti képviselőknek a döntése, döntésének a függvénye az, hogy ki lesz a miniszterelnök. Hát gondolom, hogy egy konstruktív bizalmatlansági indítvány esetében titkos lenne a szavazás, nem. akkor nem. sem lenne titkos, a szavazás. Akkor lenne titkos a szavazás. Tehát akkor miért lenne megoldás egy konstruktív bizalmatlansági indítvány, hogyha már a bizalmi szavazással kapcsolatban is összesen csak az a problémájuk, hogy nem titkos. Tehát akkor a konstruktív bizalmatlansági indítvány sem oldana meg semmit? Elnézést. A konstruktív bizalmatlansági indítvány megoldana valamit, hogyha ezt a kormány többség terjeszteni elő. De hát ez parlamenti, egy parlamenti képviselő terjeszti elő maximum. Tehát én úgy tudom, hogy ezt egy parlamenti képviselőnek nem, van lehetősége. Ez lépszámot van kötve. Létszám, mindegy. Szóval nincs különösebb nagy jelentősége, egy bizonyos uh -huh. létszámú képviselő azért azt nem lehet, hogy egyesével a képviselők ilyet előterjesztenek bizonyos támogatottságra. Hány képviselő, hány képviselő nyújthat be konstruktív? hogy a képviselők 20%-a nyújthat be konstruktív bizalmatlanság indítványt. Magyarul a nagyobb ellenzéki párt ugyanígy benyújthat ö, konstruktív bizamatlansági indítvánt, és ugyanott vagyunk. Persze, hát ezek az alkotmányos lehetőségek azok, de most ne arról beszéljünk, hogy a nagyobb ellenzéki párt mit tehetne és mit nem tehetne, mert ezzel kapcsolatban az a kérésem, hogy tessenek meghívni a... Az a, a, a legyen, legyen az a kérdésünk, hogy akkor vajon baj van-e az, van -e az ország törvényeivel vagy az alkotmányjal, tehát amikor, amikor megalkották az ország törvényeivel, amikor, amikor, meg, amikor megalkották a házszabályt, és ezt a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézményét nem titkos szavazáshoz, hanem nyílt szavazáshoz kötötték, akkor ön szerint hibát követtek el, mert, mert ezzel ellehetetlenítették azt, hogy a, a nagyobbik kormánypárt teljes kollektívájának a, az akarata, akarata ellenére egy alkalmatlan vagy esetleg alkalmatlan miniszterelnököt eset a hatalomból. Igazából, de azért egyre szeretném fölhívni a figyelmet, és mindenki emlékezetébe idézni, hogy 1990 óta, a rendszerváltás óta ilyen helyzetben még nem került az ország. A házszabály itt ezzel a konstruktív bizalmatlanság indítványnel és a bizalmi szavazással kapcsolatos kérdéskörben eltéréseket szab meg a házszabály általános rendelkezéseihez képest, de ez a fejezet konkrétan nem rendezi a szavazás módját, hogy titkosan vagy nyíltan kell szavazni és ezért okoz problémát, és ez okozott problémát a házbizottságon is, és nagyon helyesen a főtitkár úr arra hívta fel a figyelmet, hogy ez először fordul elő, hogy ilyen kérdésbe kell dönteni, és ez a döntés, amit ma meghoz a házbizottság, ez a döntés a következő időben, ha esetleg még egyszer ilyen szituáció előfordul, akkor iránymutató lehet, tehát ezt nagyon körül kell járni. Az időnk pedig nagyon rövid, mert azt viszont rendezi a házszabály, hogy a bizalmi, a bizalmi szavazás indítványáról három napon túl, de nyolc napon belül az országgyűlésnek döntenie kell. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Köszöntök mindenkit, Viszont Viszonthallásra. Viszont hallásra. Kedves részvényesek, dr. Rubovszki Györgyöt, a KDMP frakció vezető helyettesét hallottátok, és a következőkben Cserpalkovics Andrással, a Fidesz helyette szóvivőjével ével fogunk beszélgetni, arról, hogy vajon Orbán Viktor milyen szándékkal hívta utcára az embereket, és hogy hol lehet ennek a folyamatnak a vége.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 Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá. Elbírja viselni. www.szélsőközép.friblog.hu Cserpalkovics András, a Fidesz helyettes szóvivője van a vonalban. Köszöntöm. Jó estét kívánom. Jó, Jó estét. estét. Beszélgessünk egy kicsit erről az ultimátumról, amit Orbán Viktor adott Gyurcsány Ferencnek, hogy lemondjon. 72 órát adott. Ebből már letelt ugye 24. Az a kérdés, hogy Orbán Viktor... Tehát, um, milyen jogi alapja van Orbán Viktornak uh, Arra, hogy, uh, hogy Ultimátumot hat, uh, fogalmazzon meg Gyurcsány Ferenc számára olyan, Olyasmi jogi alap, amivel mondjuk én nem rendelkezem Tehát akár én is, én is adhatnék Mondjuk egy 24 órás, vagy egy 48 órás Ultimátumot, vagy egy kétheteset Mondjuk Orbán Viktornak Hogy uh, legyen szíves adja vissza A képviselői mandátumát Különben én nagyon sok ember viszek az utcára Vagy a háza elé, vagy én nem tudom Tehát, hogy uh, milyen alapja van, ami nekem ne lenne meg erre így gondolom, hogy demokráciában élve senki nem mondta azt, hogy önnek bármire nem lenne joga, ahogy másnak is. Így a legnagyobb ellenzéki pártnak, hogy még éppen most nyert meg önkormányati választást, természetesen szintén joga és lehetősége is van arra, hogy politikai nyilatkozatokat tegyen, vagy fogalmazzon meg, akár a miniszterelnökkel vagy a kormány szemben is. Tehát akkor önalkotmányosnak tartaná azt, hogyha én mondjuk azt mondanám Orbán Viktornak, hogyha nem adja vissza a képviselői mandátumát 72 órán vagy 48 órán belül, akkor én egy csomó embert viszek az ő háza elé, és ott fogunk tüntetni. És, és ezzel egy ilyen nyomást próbálnék ráhelyezni, annak érdekében, hogy, hogy ő a politikai szerepvállalását fejezze be. Ez alkotmányos lenne is rendjén való, ön szerint. Úgy gondolom, hogy alkotmányos és rendévaló mindent, amit a magyar alkotmányosan a magyar jogszabályok egyébként lehetővé tesznek. Az, hogy ő bárhova elmegy, és ott egyébként a gyülekezési jognak megfelelően a törvényi rendelkezéseket betartva, egyébként jogszabályi keretek között tartva, bármilyen rendezvényt tart, megjelenik ott, mond egy nyilatkozatot, vagy tesz egy nyilatkozatot, akkor ez az alkotmányos renden belül van, a jogszabályi kereteken belül van. Na, én arra lennék kíváncsi, hogy nagyjából két dolog, Egyrészt mi lesz a, a menete ennek a dolognak? Ott mondjuk összegyűlik 200-250 ezer ember, most mondtam egy számot. Nagyot. E, jó nagyot, és megfelelő hangsúlyal egyébként békésen kifejezik a vágyukat arra, hogy Gyurcsány Ferenc lemondjon. Gyurcsány Ferenc nem mond le. Jó, eltelik egy hét, megjelennek most már kisebb számban, e, és újra mondjuk békésen tesznek egy körmenetet a városban, e, majd Gyurcsány Ferenc ismét nem mond le. Tehát mi lesz, ennek a, mi le, hol lesz ennek a vége? Ez az egyik kérdés, másrészt, hogy nem húzza egy óriási politikai csőbe magát a Fidesz. lévén, hogyha azt kell mondani az embereknek, hogy menjünk haza, mert már egyre kevesebben vagyunk, akkor ezért jön ki rosszul a Fidesz ebből a dologból, ha ott bármilyen uh, atrocitás, akár provokáció, akár meg tudom én, szélsőséges csoportok indulatai hatására következik, akkor meg azért jön ki rosszul ebből a Fidesz. Hogy látja ezt? gondolom, hogy ebben egyébként önnek igaza is lehet, tehát természetesen minden politikai akciónak, nyilatkozatnak megvan a maga lehetséges előnye és a természetesen meglévő lehetséges kockázata is, de én egy kicsit máshonnan közelíteni meg ezt az egész kérdést, az pedig nagyon egyszerű, hogy van egy politikai válság Magyarországon, ezt talán most már mindenki elismeri, ami kialakult Gyurcsány Ferenc választási kampányban, és azóta folytatott magatartásából, és a választási kampányban megtett ígéreteihez képest egy egészen más programmal, amit egyébként éppen végrehajt, és amire úgy gondolom, hogy egyértelmű választottak a magyar választópolgárok most vasárnap. Tehát az igazi kérdés az, hogy ebből az egész helyzetből hogyan tud az ország, és a politikai elit kikecmelegni. Erre mondtuk mi azt nem most, hanem hetek óta, hogy Gyurcsány Ferenc Lemondása, ha ezt pedig ő nem teszi meg, akkor a hatalomból való követően egy szakértői kormányjal el lehetne indulni a valódi reformok útján, amihez a Fidesz mind szakmai, mind parlamenti eszközökkel segítséget nyújtana. Erről Kellene szerintem inkább beszélni a közéletnek, és arról, hogy Gyurcsány Ferenc komolyan gondolja, hogy szükség van ebbe az országban a reformokra, és most elfogadja azt az alattézis, hogy ezt tőle az emberek nem fogadják el, akkor mondjon, el, mondjon le, és adjon teret olyanoknak, akiktől elfogják fogadni ezeket a reformokat. Erről a szakmai kormányról, erről majd, majd még ejtsünk szót. Én mégis ehhez a konkrét kérdéshez, amiről most beszéltünk, kapcsolódnék, csak hogy ne ugráljunk nagyokat. A Fidesz ebben a, az ultimátumban, illetve az azzal kapcsolatos, hat fogalmazzak úgy, hogy fenyegetésben, hogy nagyon sok embert fognak az utcára kivinni, valami olyasmi hatást próbál felmutatni, mintha lennének eszközei, holott tulajdonképpen nincsenek különösebb eszközei. Tehát én, én ar, arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy ezeknek az embereknek a tömegei látványától, majd Gyurcsány Ferenc lemond, önök komolyan azt gondolják, hogy ha Gyurcsány Ferenc meglátja, hogy így, így kigyóznak a tömegek az utcákon. Most gondolom, hogy látta e e e ezeknek a választásoknak, ennek az önkormányzati választásnak az eredményeit. É. Nem gondolja úgy, hogy lemond. Akkor majd meglát az utcán, meglátja ezeknek annak a mennyiségű embernek, akik most ő ellene szavazott az egy tizedét mondjuk, és akkor soha nem látott méretű tüntetésről beszélünk. És akkor majd ennek hatására lemond. Tehát mik ezek az eszközök? Mert folyamatosan a Fidesz azt, azt, a, a, azt a hatást kelti, hogyha ő neki eszközei lennének arra, hogy ezt a kormányt megbuktassa. Pedig úgy gondolom, hogy alkotmányos eszközei nincsenek. Ez egy, ez egy olyan vakjátszma, amiből a Fidesz úgy gondolom, hogy azt reméli, hogy jól fog kijönni, de, de én még mindig nem látom azt a, azt a forgatókönyvet, azt, a, azt az optimális forgatókönyvet, amelyet önök remélnek. Egy ilyen tüntetés minek a hatására fog végül Gyurcsány lemondani? Ugyan. Tegyük hozzá, hogy az elmúlt hetekben, elmúlt napokban is többször, több elmondtuk, hogy egyébként úgy gondoljuk, hogy a legkézenfekvőbb megoldás az nem a Fidesz kezébe van politikailag és közögilag, hanem az NSZP és az SZDSZ országgyűlési képviselői. Ugye ez a bizalmatlanság, erre bátorkodtam utalni, hogy nem az önök kezében van. Igen, de ezt nem, is, nem azt önmagában nem is állítottuk, hogy az az eszközrendszer az ma a Fidesz kezébe lenne, akkor ez a kérdés valószínűleg nem lenne természetes kérdés. Azt hozzátenném, hogy azért emlékezzünk vissza arra, hogy Megyesi Péter menesztés előtt hetekkel még senki nem hitte, hogy az MSZP frakció és az SDS frakció egyébként éppen Gyurcsány felekvezetésével zárulja bezárva, meneszteni fogja egyébként Megyesi Péter. Tehát az, hogy most az MSP és az SDS egyébként egy olyan szavazáson, ahol mindenki tudja azt előre, hogy mi fog történni, hogy fog szavazni, az nem jelenti azt, hogy egy-két, három hét lúva, vagy egy-két-három hónap múlva is még mindig az a politikai helyzet Magyarországon, hogy az MSZP és az SZDSZ képviselői szerint az a jó megoldás, hogy Úrcsány Ferencnek maradnia kell. Tehát a ő, ön, önök a, az, a kormánypárti képviselőkre is nyomást akarnak helyezni ezekkel a tüntetésekkel, hogy ők majd ezeknek a tüntetéseknek a hatására meggondolják magukat és megmondják a bizalmat a kormányfőtől. Erről van szó? Erről is. De miért ijednének magyar... meg azoktól az emberektől a Kossuth téren, vagy a Hősök terén, vagy a én Dózsa György úton, vagy az András úton? Nem hiszem, hogy magyar uh, embereknek, magyar emberektől meg kellene ijedni, hanem a helyzet tehát kellene egy kicsit átértékelni, és mondjuk azon elgondolkodni, hogyha abban közösen mindenki egyetért, hogy bizony pénzügyi válságból való kivezető út komoly reformokra készteti magyar társadalmat, és ezt a politikai elit látja, és ebben egyébként lenne konszenzuskészség minden oldalról, hogy ezt oldjuk meg, és ennek jelenleg Gyurcsány Ferenc személye az akadálya, akkor lehet, hogy a reformok többet érnek, mint Gyurcsány Ferenc hatalma. És erre majd a kormánypárti nagy. Nagyon sok ember tüntet egy mondjuk két-három hét végén keresztül az, hogy milyen eszköz ö, ö, után jönnek rá, azt mondja, nehéz megmondani, mert én nem látok se a fejükbe, se a, a lelkükbe. Úgy én továbbra is abban hiszek, hogy az igazi eszközök a parlamenten belül vannak. Összemélyesen abban reménykedek, hogy ezt értik meg az MSZP és az SZDSZ képviselő is azt, hogy van egy egyértelmű elszántsága az ellenzékben, hogy hozzá szeretne járulni a reformokba való kilágolás, vagy a reformok megvalósítására, de miután a társadalom Gyurcsány ferenc ezeket a reformokat nem fogadja el, keresjük meg közösen azt a megoldást, hogy hogyan lehet ezt az országot visszaállni arról a, a pályára visszaállítani amilyen Kor korábban e, ilyen vagyok, olyan okok miatt ez most mindegy, de le e, Világos, tehát én nagyjából úgy képzelmem el ennek a dolognak a logikáját, hogy már az is jó, hogyha ez a téma folyamatosan fenn van a politikai közbeszédben, ez Igen. egy lebegtetett Igen. téma, hát ha egy, egy idő után az MSZP Igen. képviselői első harcokat indítanak el, mert úgy látják, hogy ebből politikai tőkevesztés következik be. De szerintem a logika az onnantól kezdve elhibázott, hogy az MSP most, hogyha másodszor miniszterelnököt cserél a kormányzása közben, az soha nem látott ö, mélypontra vinni az MSZP-t, és ezt minden egyes képviselő szerintem elég hamar belátja. A másik kérdésem, hogy viszonylag nehéz az embereknek azt a fajta kis logikai bukfencet, hogy finoman fogalmazzak, eh, beadni, hogy az önkormányzati választás, ahol még önkormányzati képviselőkről szólt, személyekről szólt, és helyi ügyekről szólt, az valójában ilyen szempontból bizalmi szavazás lett volna. Ez a Fidesz retorikájának folyamatos eleme, és semmilyen ö, összefüggést nem lehet felmutatni, a két dolog között, lévén, hogy nem az volt a papírra írva, amire uh, szavaztunk minnyáján, hogy uh, egyetért egy Gyurcsány Ferencsel és a konvergencia programmal, az ön szerint le kéne mondani a miniszterelnöknek, hanem az, hogy melyik önkormányzati képviselőt válasszák meg. Ez egyszerűen formál, logikailag így kell, hogy legyen. Emlék szikén arra, hogy 2002-ben az önkormányi választások után megyesi Péter és a kormány tagja és az MSZP vezető politikusai mit mondtak? Azt mondták, hogy egyértelműen az emberek hitet a száznapos meggyesi kormány működés mellett, és egyértelműen támogatják a kormányt a politikája folytatásága. Én csak arra szeretném kérni ugyanezeket a képviselő urakat és hölgyeket, hogy ha ez akkor igaz volt, akkor fordítva is igaz, és most egyértelműen piros lapot mutattak a hálasztópolgáról, Gyúcsány Ferenc kormányának és a gyúcsány Ferenc által elkezdett megszorított csomagoknak. Tehát azt mondani ma, hogy ennek nem volt országos politikai üzenete, az úgy gondolom, hogy azért is furcsa, hiszen meg kell nézni, hogy a megyejogó városokban milyen átrendeződés történt, a megyékben milyen átrendeződés történt, és olyan helyeken, ahol egyébként még néhány hónappal ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna az, hogy mondjuk a Fidesz nyelv polgármestert vagy közgyűlési többséget, ott is ezek a Megtörtént. Nézze, én ezt nem vitatom, akkor két dologra, kell, innent, két dologra kell magyarázatot adni. Az egyik az az, hogy Júcsán Ferenc népszerűsége hogy nem csökkent, és másrészt, hogy ez, ez a dolog nem annak szól le, hogy általában a magyar politika, és főleg ezen belül az MSZP megítélése nagyon-nagyon leromlott de ez, ezt ki lehet következtetni ebből a választásból, én ezt nem vitatom és a Fidesz megítélése jobb lett én ezt nem vitatom, de azt, hogy a konvergencia programról mi az emberek véleményés, és hogy ennek Gyurcsány Ferenc legyene a fej vagy nem hogy ezt ebből nem lehet kikövetkeztetni A szerintem eléggé adódik igen, bár azt azért hozzátenném, hogy a, a közvéleménykutatásokkal azért én megint innovatossabban válnénk, hiszen vasárnap előtt is elég furcsa közvéleménykutatások voltak, ahhoz képest az eredmény az egészen más lett vasárnap, de ez mondjuk egy részletkérdés ebben a tekintetben. Úgy gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc és az MSZP népszerűségének kérdése, megítélése kérdése természetesen összekapcsolódik, hiszen az MSZP politikusáról van szó. Az, hogy Gyurcsány Ferenc csökken vagy nem, hát valószínűleg már olyan. Mélyen, van, hogy ennél már azért nehéz lesz uh, neki csökkennie, de még egyszer mondom, én más, teljesen máshonnan közelítaném meg ezt a kérdést, mégpedig onnan, hogyha ennek az országnak szüksége van változásokra, és az látható, hogy az emberek ezt nem fogadják egy úrcsány és ezek a változások szükségesek, akkor miért olyan nagy probléma találni egy új szereplőt, akivel ezt a társadalom elfogadja, és amihez az ellenzék segítséget tud nyújtani? Ezt a kérdést nem nekünk kell feltennie. Én, ez egészen biztos ez Én egy. Remélem, hogy ez költő volt ez a, a kérdés. Igen. Szóval akkor az önök terve ezzel a tüntetéssel, vagy hát vélhetően tüntetés sorozattal kapcsolatban, mert hogy Orbán Viktor nem rejtette végig alá a Béli szándékát, hogyha a miniszterelnök nem mond le az első tüntetés után. Az első tüntetést, második tüntetés követi a másodikat harmadik, mindaddig, amíg a miniszterelnök le nem mond. Tehát, tehát önöknek az a tervük ezzel, hogy e, hát ez, az, ez a ez majd valamilyen módon erodálni fogja azt a bizalmi hátteret, amelyet a miniszterelnök a kormánypárti frakciókban maga mögött tudhat. Igen, én úgy gondolom, hogy ez, én ezt nem bizalomnak, hanem hatalomnak tekinteném. Tehát van egy hatalmi eszközrendszer a miniszterelnök kezébe, és nem biztos, hogy a frakció annyira bízik ő benne, csak az a kérdés, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor már a bizalom kérdése merül föl, és nem a hatalmi eszközökkel összetartott frakció. De Hogyha a hatalmi eszközökkel van a frakció összetéve, összetartva, akkor az a kérdés, hogy mondjuk 200 ezer ember az utcán, az, ezt a, az Gyurcsány Ferencnek ezt a hatalmát, vagy ezeket a szankciókat, amelyek, amelyekkel ő sújtani tudja a, a képviselőket, ha ővel er, eszemben bizalmatlanok lesznek, ezeket hogyan fogja anulálni, vagy hogyan fogja, fogja megszüntetni, ezt nem is értem. Ha tényleg létezik ez, már erre semmi bizonyíték nincs, ez, ez, ez egy feltételezés. Természetesen, hát az emberek fejébe is lelkébe látunk bele. Úgy gondolom, hogy itt egy eszközrendszerről van szó, aminek egyik eleme mondjuk egy utcai demonstráció, vagy eleme egy tüntetés, egy békés demonstráció, és ennek eleme a parlamenti eszközök is elemei, és mondjuk azok a kérdésfeltevések is, hogy hogyan fogja azt viselni az MSZP háttországa, vagy a regionális fejlesztési tanács ahol eldőlnek az uniós források felhasználása és projektei, ott a Fidesz került többségbe azáltal, hogy a megyék, a megyei közgyűlési elnökök, a megyei joguvárosok polgármesterei többségében fideszesek. Ezt a saját érdekrendszere, az MSZP-nek meddig fogja vajon elviselni. Jó, ez tiszta sorszát is nagyon sokféle érdek van, lehet, hogy ez az érdekerősebb lehet, hogy az én egyébként nem vagyok ennyire idealista, mint ön, ennek a vonatkozásában, de most ezt, ezt talán leválasztva innen. Na most, ennek az egész dolognak mi lesz a kimenetele? Végig persze önök megpróbálnak az alkotmányos keretek közt mozogni. Legalábbis ez volt az ígéret. De mire számíthatunk tehát? Tüntetésekre, felvonulásokra, koncertekre vagy? Ezek után, hogy ugye a hangulat még megmaradjon, az emberek ne szivárogjanak el útlezárásokra, e, mit tudom én, e, egyéb, egyéb más blokkádokra, blokádokra, stb. más hatalom, hatalomgyakorlási, e, vagy, vagy kevésbé törvényesekre, Kevésbé törvényes eszközökre. Én úgy gondolom, hogy csak törvényes és csak jogi keretek között tartható eszközökre gondolunk és gondoltam. Ezt ön úgy gondolja, én tartozik, ezt ön úgy gondolja vagy erről biztosítani tudja a lakosságot? Most ez a kérdés. Az, Úgy gondolom, hogy arról tudja a Fidesz biztosítani a lakosságot, hogy amit a Fidesz bejelentett rendezvényként tesz, az teljesen törvényes, és a jogi kereteket tiszteletben tartó volt eddig is, és lesz ezután is. Hát kivéve mondjuk a taxis blokkád, hogyha hát erre bő, így meg részelhetünk Az SDS-hez közelebb lett volna azért hát az a én, én arra jelent. emlékszem, hogy az SDS és a Fidesz közösen menek. Három utcára, ha közelebb volt az SDS, akkor három utcára volt a Fidesztől az SDS akkor és attól függően azért én azt gondolom, hogy ugye mindennek, így még az ilyen eszközöknek is egyébként, ami szerintem nincs szándékunkban, egyébként, még egyszer mondom, a jogi kereteket kell betartani. A jogi keretek egy demokráciában egyébként szerencsére tágok. Azért mondom, hogy szerencsére, mert úgy gondolom, hogy azért küzdöttek a nálam idősebbek, hogy ezek a keretek ilyen tágak legyen. Nem hoztam volna szóba a taxis blokkázot, ha nem mondja, hogy mint mindig most is. Szóval az egyetlen kérdés, amire, ami, ami még mindig fúrja az oldalamat, és fontos. Mi lesz, hogyha nem mond le? Nem mond le az első tüntetés, a második, a harmadik, majd a 13. és a 42. tüntetés után sem gyújtsány. Akkor jön a 43. tüntetés, tehát három év múlva is tüntetni fog az ország népet. Hát meddig megy el a Fidesz ebben a, ebben a békétlenségben, vagy ebben az utcai demonstrációs sorozatban, hogyha nem mond le a miniszterelnök? Hol lesz a vége ennek a folyamatnak? Mert Orbán Viktor nyitva hagyta ezt a kérdést, amíg le nem mond. És mi van, ha nem mond le? Mert látjuk, hogy nincsenek alkotmányos eszközei, ezt ön mondta, hogy nincsenek alkotmányos eszközei a Fidesznek. Akkor hát Addig, addig viszi az utcára az embereket, amíg az emberek jönnek az utcára, vagy meddig? És hagyj egészítsem ki ezt az én személyes félelmemmel, ha itt kialakul egy tartós politikai padhelyzet, ahol egyik fél se tudja a saját erejével átvinni a saját akaratát, és ez egészen tartós, itt nagyon könnyen ebbe egy robbanásszerű e, állapot alakulhat ki, amikor bármelyik fél, vagy akár egy harmadik fél más eszközöket kezd el bevetni. Tehát egy ilyen padhelyzetnek, főleg, hogyha tartós, hosszú ideig van fönn, megvan, megvan ez a veszélye, ez a politikai és egyébként társadalmi veszélye is. Szorítkozzunk először a kérdésemre, ha szabad kérnem. Jó, egyébként az utóbbi mondatokkal teljesen egyetértek, nem is kívánok vele vitatkozni. A kérdésre vonatkozom, hogy meddig, e, még egyszer mondom, ez akár el sem fog kezdődni, ha Júcsány Ferencépként -e, ugye, De ugye a láthatólag nem történik nem történik meg úgy gondolom, hogy ameddig politikai racionalitása van ennek a kérdésnek addig lehet vinni, ezt én ma önnek, vagy önöknek megmondani, hogy ez meddig uh, fog tartani, és milyen intenzitással fog ez esetleg folytatódni, azt uh, nem tudom. De hát, most, de hát már most sincs igazi politikai racionalitása, hogyha, uh, hogyha megállapodtunk abban, hogy nem az, önök, nem az önök kezében van a lehetősége annak, meg nem is az utcára vonuló emberek kezében van a lehetősége annak, hogy gyurcsányt menessék, hanem a kormánypárti frakciók uh, kezében. Tehát ez a politikai lehetőség, ez kvázi három év múlva is meg lesz, akkor is meggondolhatják magad varáz ne? Jó, de ennyi erővel ugye, akkor módosító indítványokat sem kellene semmilyen törvényjavaslat hozzá ellenzéknek Sok értelme eddig, eddig nem is volt. Sincs, uh, politikai, de ettől még uh, azért hagy higgyünk abba, hogy lehet. Cserpalkovics András, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgetett velünk. Előtt. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Kedves részvényesek, a Fidesz helyettes szóvivője Cserpalkovics Andrást hallottátok, aki megpróbálta Orbán Viktornak a szándékait a maga eszközeivel tolmácsolni. A következőkben Gósa Lajossal fogunk beszélni, aki Orbán Viktort Mahatma Gandhihoz hasonlította. Az MSP felszólítja a Fidesz elnökét, hogy nyújtson be konstruktív bizalmatlansági indítványt a kormány ellen, ha ezt szeretné, de ne intézen ultimátumot a kormány felé mondta az MSP frakció vezetője hétfőn. Lendva Ildikó hangsúlyozta, hogy az MSP bizalmat fog szavazni Gyúcsány Ferencnek és a kormánynak a pénteki bizalmi szavazáson. A frakcióvezető szerint Orbán Viktor javaslata, mi szerint az MSZP és az SZDS 72 órán belül az a csütörtökön délután egy óráig nyújtson be konstruktív bizalmatlansági indítványt Ferenc ellen, és ezzel tegye egyértelművé, hogy le akarja váltani a miniszterelnököt, egy ultimátum nem csak a kormánypártok, hanem a parlamenti demokrácia ellen. Lendvai szerint, ha Orbán Viktor ezt szeretné, akkor nyújtsa be ő a bizalmatlansági indítványt, hiszen erre alkotmányos lehetősége van. Ehhez azonban kormányprogramra is szüksége lenne, ami a szocialista politikus szerint nincsen a Fidesznek. Lendvai Ildikó hozzátette, hogy az MSZP hétfő este elnökségi ülésén egyhangú támogatásra számít a kormányjal és Gyurcsány Ferencsel kapcsolatban. Ezen kívül kedden délelőtt fél tizenkettőkor frakcióülést is tart a képviselőcsoport, ahol előzetes szavazásra bocsátják a bizalmi indítványt. Lendvai szerint az MSZP képviselői bizalmat szavaznak majd a kormányfőnek. A dolog az a gyönyörű, hogy egyrészt Lendvai már borítékolja az eredményt. Ez egy jó, érdekes párt, ahol a miniszterelnök felméri a körülötte lévő bizalmat az országgyűlésben, majd előre megmondja, hogy nagyjából mi lesz a dolognak a mellette, hogy fog kinézni ez a szavazás, esetleg egyébként számszerűleg megadhatnák a végeredményt is, sőt, már ki is hirdethetnék, ha ilyen módon nincs értelme az egésznek. Na jó, a másik fel, ami tetszik Lendvainak a mondatában az az, hogy abban a pillanatban, hogy Orbán Viktor ezt a, ezt a fajta ultimátumot, Rakja a miniszterelnök elég az egész magyar demokráciát kívánja megtámadni, mint hogyha ez a demokrácia ez egy olyan kényes és mulandó dolog lenne, hogy békés demokrációktól hirtelen összedől, mert ha itt békés demonstrációtól összedől ez a demokráciának nevezett akármi, akkor ez nem működik. Ez alkotmányosan egész egyszerűen nincsen jól felépítve, ha ez ettől szét tud esni. E, ha, és ez, ez pedig a fenyegetőzésnek, ez, ez, erre a fajta radikális hangvételre úgy válaszolni, hogy itt konkrétan az egész alkotmányosság kerete, stb., az egész alkotmányos demokratikus berendeződés van veszélyben, az egész egyszerűen politikai tőke kovácsolása. Az MSZP-nek semmi dolga nincsen. Egyszerűen ki kell várni ezt az időszakot, minél hosszabb ideig, és majd, ahogy ez Jócsef Ferenc összedön megmondta, szépen haza fognak menni. Itt most az MSZP-nek meg kéne a gentleman-likeságát mutatnia, meg kéne mutatni azt, hogy ő milyen jól tűri a kritikát, milyen nyugodt, higgadt emberek vezetik ezt a kormányt, és egész egyszerűen kivárni azt, hogy jöjjön az ősz, jöjjenek az egyre nagyobb hidegek, és szépen hogyan apadjanak a Fideszes tömege. A Fidesz szerint továbbra is kizárólag a kormánypárti parlamenti többség kezében van a kialakult politikai helyzet megoldásának kulcsa. Csak az MSP és az SDS frakciói tudják lemondatni a miniszterelnököt. Az ellenzéki párt ezért fenntartja 72 órás ultimátumát a kormánypártoknak, hogy nyújtsanak be konstruktív bizalmatlansági indítvány Gyurcsány Ferenc ellen, jelentette ki a Fidesz szóvivője hétfőn. Szijjártó Péter szerint az önkormányzati választások eredményének üzenete egyértelmű, az MSZP-nek menesztenie kell a kormányfőt. Szijártó szerint ugyanakkor Lendvai Ildikó kérése álszent, mi a Fidesz nyújtson bekonstruktív bizalmatlansági indítványt. A Fidesz szóvivője hozzátette, hogy a párt csütörtökön délután egy óra 72 órás határidő lejárta után dönt arról, részt vesz-e a pénteki rendkívüli parlamenti ülésen, ahol bizalmi szavazást tartanak Gyócsány Ferenc személyéről és a kormányprogramról. No, hát én most egy ilyen gyorsan reagálva a különben megjegyzem, ha nem lenne nyílt szavazás, megvonnám a bizalmat Gyurcsánytól, csak hogy tudja, ilyen is van. Kedves Nosfer, egyszerűen csak abban a textusban tudom értelmezni, hogy ha te bennülsz a parlament, mert tetted a parlamentből, küldesz nekünk SMS-eket, mert akkor has már oda, hogy egy picit normálisabban csinálják, ráadásul ha hallgatod is a műsort. Kósa Lajos, Fideszes politikus szerint csak a tárgyalás segít, de az asztal mellett már nem ülhet ott Gyurcsány Ferenc, aki kiírta magát a politikából. Kényszer megoldás, az utcára vonulás, ezt a helyzetet erőből nem lehet megoldani, itt a koalíciónak kell lépnie, mert ha ezt nem teszi jövő tavasszal, a népharak söpri majd el az egész politikai elitet, mondta a napkeltében Kósalajos. A debreceni polgármester szerint, ha gyúlcsány maradt tavaszra, már olyan mértékű lesz a megszúrítás, az elszegényedés, az elkeseredés, hogy azt már nem lehet megállítani. Kósa szerint most inkább hátra kellene dölni a székben és számolni tízig, hidegvizet engedni a csuklóra, és nagyon higgadtan kell meggondolni azt, hogy mit fogunk csinálni az országban. A fideszes politikus szerint lehet arról vitázni, hogy helyes döntések kiívni az embereket az utcára, de erről Orbán Viktorral a választások óta még nem tudott beszélni. A kérdésre, hogy kézben tudja tartani Orbán Viktor a békés tömeget az utcákon, és ha igen, meddig? Kosa Mahat gandhi hozta fel példaként, aki békés eszközökkel tudott sikereket elérni. Hmm, Mahatma Gandhi, az igen, az egy egész jó analógia. Miért is nem butha? Robert, vagy... te olyan havarstörnszerű vagy. Ó, oh, köszönöm, köszönöm. Te meg pont olyan vagy, mint Jerry Springer. Köszönöm. köszönöm. De, tényleg? Na, ez, ez jó, de miért nem Jézus? Tényleg, Miért? Tényleg. Miért gondi? Jézus is békés tövegeket vitt vit de, de tényleg? Sőt, nagyon komoly követői vannak egyébként elég régóta, igen, igen. politikai szereplő is volt, tehát még azt sem mondta, hogy, ott, jó, hogy kizárólag vallási... Ott, ott, ott, amikor elmondta a hegyi beszédet, nagyon-nagyon komoly, komoly politikai tartalma is volt annak, és sok, sok ember, is békések voltak. <gül> jó, hmm, az, Jézus! Jó, jó tényleg... Já, jó, de, hogy hol tartunk már... Ez az, az egy egyszerű nyalásnál, mert azért ennek ilyet. a nyalásnak ez már súlyos. Jó, jó, de Kósa előtte azért, azért, azért kijelent azt, hogy Orbán Viktorral vitatkozni lehet arról érdemes -e az embereket az utcára vinni, majd pedig egy mélységes ményelvcsapással azért biztosította Orbán Viktorta arról, hogy maha, egyedül mahat Magandihoz tudja őt hasonlítani. Nem tudunk beszélni Kósával, mert Kósa nem a saját számát adta meg nekünk, hanem az ő titkár a számát, vagy én nem is tudom, hogy L Lüvei Tünde nevű kolléganőjének a számát. Ő próbálta kapcsolni nekünk Kósa Lajos, de hát képtelen volt kapcsolni Kósa Lajos, úgy tűnik, hogy Kósalajos nagyon fontos ember és nem tud velünk beszélni mi nagyon el vagyunk keseredve emiatt mert nem csak erre, erre a Orbán, Orbán és gandik között meg, megvont párhuzamra szerettünk volna reagálni mert ezért erre érdemes lett volna hanem arra a kijelentésére Kósának amiről az imént a bejátszó is tanúskodott megoldás az utcára vonulás ezt a helyzetet erőből nem lehet megoldani itt a koalíciónak kell lépnie és most jön a lényeg mert ha ezt nem teszi jövő tavasszal a népharag söpri majd el az egész politikai jelitet. tehát ennek két fontos része is van ennek a jelentésnek az egyik a népharag söpri majd el valamint az egész politikai jelitet. tehát őket is miért tehát kezdjük talán azzal, hogy hogy miért csöprien az egész politikai jelitet? hát a fidesz népharag hát a fidesznek tiszta a keze hát a fidesznek tiszta a lelkiismerete. hát a fidesz az egy az egy, az egy az de tényleg, most léphet le a falvédőről, nem? Én azt gondolom, hogy egyébként Kossának, Kossának ez, egy, ez egy elég jó megfigyelése. Itt, ugyan jó, hát itt ugyanis arról van szó, hogyha az emberek... Népharag U söpri el azt az Orbán Viktort, akit ma Hat magandihoz hasonlítunk. Mert... Népharag! A, a, a népnek a vezetőjét, a népvezérét, a nép békés profétáját, nép harag Hogyan? A Gandit azt hagyjuk csak a, a, csak a vízió másik részét nézni. Elképzelném, hogy az indiai nép, főleg a hinduk, Gandit elsöprik. Jó, a Gandit azt <gül> tényleg hagyjuk ki ebből az egészből, majd mindjárt visszatérünk. De abban nagy igazság van, hogyha az emberek azt élik meg, hogy a politika abszolút nem őket képviseli, és ez felmerült, miután a választások után egy olyan program került az emberek elé, az emberek zsebéből, olyan program húz ki pénzt, amire ők nem szavaztak, amiről ők nem tudtak. És hogyha az emberek azt látják, hogy demokratikus úton ezek az események nem változnak, akkor könnyen kialakul bennük az a képzet, hogy akkor ez az egész úgy, ahogy van, nem jó, ezt az egész bagást el kell söpörni. Egyébként nekem ez, a, tetszik, ez a képzet, ez, ez könnyen, könnyedén kialakul. Egyébként nekem tetszik a Fidesznek ez a fajta önkritikája, bár szerintem nem szándékolt, hogy ebbe mi is benne igen. vagyunk. Val valamiféle elszólás lehetett ez, de most már legalább Gyurcságyal egyetért abban, hogy az hazugság, vagy ez a elégedetlenség a társadalom részéről a politikai elit irányában, ez egy ilyen nagy általánosság, tehát hogy ez nem kifejezetten bizonyos pártokra vonatkozik, tehát ez azért már, ez azért már egy nagy előrelépés. De itt van a másik része ennek, ennek a kijelentésnek, mi szerint ha nem teszi a koalíció, hogy meneszti a miniszterelnököt, Jövő tavasszal népharag söprém majd el az egész politikai jelítet. Szóval jövő tavasszal. S úgy tűnik, hogy kósának van egy ilyen népharagvási barométere, és azt így jól behalsz. Ez az időjárás, ez, ez, a, ez a jól ismert időjárás. Miért jövő tavasszal? Azért mert télen nem lehet forradalmat csinálni, hogy hideg van, és sokkal jobb sorozatok mennek a tévében, mint te, hogy ki a a forradalmat csinálni majd a tavasszal. Jövő tavasszal. De ez a márciusban újra kezdjük, Igen, nem? Van, ez, ez ugyanaz. Ta jó, tehát, hogy így, hogy mondjam, tehát ez a kijelentés és hogy az egész politikai elitet el fogja söpörni, hát van benne némi önkritika, nem tudom, hogy Orbán Viktornak mi lenne a véleménye, Kósa Lajosnak erről a nyilatkozatáról, de mi igyekezni fogjuk ezt a Kósa mondatot a létező összes fideszes parlamenti és egyéb vezetővel szembesíteni, miszerint ők is úgy gondolják-e, hogy az a veszély fegyegeti a Fideszt, és hát vele együtt az egész parlamenti elitet, ahogy azt Kósa véli, hogy tavasszal a népharak szétkergeti őket. És ha ti szembesülni nem is tudtok velünk holnap, de értőfüleiteket elvárjuk ide a Budapest Rádióba és a Demokrácia RT következő rendes ülésére is. Vajon kik a részvényesek? Kik a tulajdonosok a Demokrácia rt -ben? A politikusok, akik törthetnek? A részvénytársaságok, akik lobbizhatnak? Az emberek, akik négy évente véleményt formálhatnak?